22. Galambal sakkozni Állott valaki? Előfordult, amikor még ennél is rosszabb szájízzel jöttem ki egy történetből. Az egész azzal kezdődött, hogy jó tíz éven át minden évben kétszer meghívtak a speciális olimpikonok sportnapjaira, ahol az értelmi sérült, értelmi fogyatékkal élő fiatalok sportolnak. Én pedig boldogan is mentem ezekre a rendezvényekre. Nem úgy, mint a legtöbb celeb, aki beugrott, vigyorogva, jópofizva lefotózta magát, harsányan selfizgetett. Aztán három perc múlva lelépett, viszont televele volt az összes bulvár. Én odamentem reggel és estig pingpongoztam, teniszeztem, fociztam ezekkel a srácokkal, ha úgy hozta a program, még utaztam is ezért 200-300 kilométert. Imádtuk egymást, összebarátkoztunk, nagyon jó fejbrigád. Ennek a hosszú baráti kapcsolatnak lett az eredménye, hogy engem kértek fel az olimpiai csapat formaruhájának megtervezésére a 2019-es Abu Dhabi speciális olimpiára. Óriási megtiszteltetésként éltem meg. Nagy lendülettel vetettem bele magam a munkába, Barom jókat találtam ki, sokat is melóztunk, már nyakig benne voltam, amikor egyszer csak jött a fekete leves. Valakinek a minisztériumban valamikor fél időben szemet szúrhatott, hogy az ellenzéki érzelmű herceg kapta meg ezt a zsíros melót, és attól kezdve minden lehetséges eszközzel és módon akadályozták a projektet. Nálam a zsíros azt jelenti, hogy tisztes melóért tisztes pénzt kértem. Nem volt abban egyetlen kamufillér vagy visszaosztás sem. A szövetség is végig korrekt volt. Valami 130 ezer forint volt egy teljes szett ára. Szakó, nadrá, két, ink, öv cipő, kalap, mindez egyedi méretre. Lefújni már nem lehetett, komoly szerződésem volt, de azt elérték, hogy hiába utaztam ki Abu -a, a saját költségemen, sehogy nem tudtam a csapat közelébe kerülni. Mindent elkövettek, hogy még véletlenül se találkozhassak velük. Egy rohadt közös fotónk sincs. Én marra még abban is reménykedtem titkon, hogy a szövetség hív meg, hogy ott helyben fejezzem be, vigyem tökére a stylingot, ha már egy évig tartott a tervezés, a kivitelezés, a próbák, vagyis az egész folyamat. Ehelyett két millió forintot költöttem arra, hogy utánok menjek. Az volt a tervem, hogy ott még utoljára átbeszéljük a koreográfiát a végleges kivonulás előtt. Terveim szerint a harmadában pirosra, harmadában fehérre, illetve zöldre tervezett szettekbe öltözött 90 fős csapat a magyar trikolort formázta volna meg a színpadon, és ez a vonulás közben hullámzott, lobogott volna. Nagyon könnyű volt elrontani, és végül el is rontották. Ezért szerettem volna hangsúlyt fektetni rá, ha már így kitaláltam, de nem kaptam rá lehetőséget. A vezetőség vélhetően politikai nyomásra mindent megtett, hogy ne kerülhessek oda a csapathoz. A megnyitóra is alig tudtam bejutni, mert nem akreditáltak. Csak azért sikerült bedumálnom magam, mert magamnak is készítettem egy teljes szett formaruhát, és nyilván büszkén abban mentem. Erre hivatkozva, ezt mutogatva tudtam végül átverekedni magam a biztonsági személyzete Jolcsival, aki meg olyan szép volt, hogy mindenki azt hitte ő, Angelina Jolie. Nem volt nehéz vele. Abu Zhabi gigantikus, óriási stadionjában aztán a lehető legmesszebbültünk a csapattól. Így sikerült. Hiába hívtam az elnököt tíz percenként, hogy hol vannak, a kivonulásnál csak apró, szétszóródó hangyákat láttam a távolban. A ruháimban. Zászlóformas sehol. Kilógó ingek, zsebek fűzők. Konkrétan bőgtem. Nem értettem ez, hogyan történhet meg. Január 17 ike Megnézünk egy fasza magyar filmet Latinovic Zoltánnal, az Örökös címmel 1969-ből, melyben a kommunista és a kapitalista ideák csapnak össze, és amelyek között most is a pénz az átjárás. Pont erről olvasok a lenyűgöző Máté Gábor könyvben, és ma reggel is erről alakult ki parázsvita kultúrtársaimmal, ám itt sajnos nem volt közös nevező. Aki nem ért valamit, az vagy nem akarja érteni, vagy nem elég okos hozzá. Nincs értelme galambba sakkozni, Mert az csak felszáll a táblára vigyorogva, a szárnyaival csapkodva felborogatja az összes bábút, közben jól össze is szarja, majd kijelenti, hogy ő nyert. Ezért hagyom abba ezt a kibaszott vitát velük. Itt is és kint is. Végérvényesen. Január 18-a. Csabit hajnali fél ötkor rángatják ki az árkából a délután egykor kezdődő Szentendrei tárgyalására. Miközben a vennyigétől Szentendre maximum egy óra. Később megtudjuk tőle, hogy hajnalban még egy órát ült lent a csurmában a többiekkel. Majd irány a Markó, ahol mesztelen motozások közepette még öt óra csurma. Az egy órára kiírt tárgyalás végül háromkor kezdődött. Persze végig kéz és lábbilincsben vezető száron hurcolták és váratták. A haverja, akinek tanúskodott, úgy megsajnálta, hogy könnyezett. Hazafelé még négy vagy öt óra csurma. A kibaszott semmiért. Szerencsétlen Csabi este fél kilencre ért haza szomjan. Egész nap medvében volt. Ám olyan csend és béke volt itt nélküle, mint meg soha. sírom. Áldott volt az egész nap. Mindaddig, még Jolcsi megint bele nem szart a képbe az esti telefonjával. A kurva pénzzel stresszeli anyámat, aki az utolsó ötszázezer forintját szedte össze. Nem értem, miért nem lehet ezt normálisan intézni. Január 19-e Reggel hozzá is írtam a hat oldalas levélhez plusz kettőt a pénzről. Sarkosan, keményen, határozottan, de érthetően világosan, tárgyalagosan. Lesz, ami lesz. Végre megjelent ma Kevicski és jó híreket hozott. Két hete kikérték a rendőrségtől a házkutatási videót, hát ha abból kiderül, mi történt a pénzzel. Egyelőre semmi válasz. Emiatt ma panaszt is tesznek a nyomozóknál. Erre már muszáj történnie valaminek, ahonnan tovább tudunk lépni? A fő ügyemben per pillanat a legfontosabb a vegyész szakértői szakvélemény mert a mennyiség százaléka dönti el az esetem súlyosságát, leginkább ez lesz hatással a kényszerintézkedés időtartamára. Tehát, a csekély, de legalábbis nem jelentős az eredmény, akkor májusban kiengedhetnek házi őrizetbe bokalánccal. Októbertől májusig az hét hónap. Se sok, se kevés. Most aláírnám. Bízunk a legjobbakban. Egy ügyvédi látogatás is fel tudja dobni az ember napját, ha jó hírekkel szolgál, és nagyon haza tudja vágni, ha rosszakkal. Gyakorlatilag ez az egyetlen lehetőség, hogy őszintén, tisztán, világosan beszéljen az ember a másikkal. Mert az ügyvédi beszélőt állítólag nem hallgatják le. Aztán ki tudja, hogy tényleg így van. Minden esetre ez az állandó kattogás, az állandó hullámvölgyek és hullámhegyek azok, amik leginkább megterhelik az embert. Igénybe veszik az elméjét és a lelkét. Január 20 -a. Nagyon várom már Jolcsit, hogy eljöjjön a venyigére, és legalább a távolból megpillanthassam az alakját. De Tesum végül hív, hogy ne éljen bele magam, mert megbetegedett. Nem fog ma jönni. Kat, recs. Január 21-e. Kézilabda VB-t kell nézni reggeltől estig, mert Csabi kézilabdás múltan rendelkezik, meg a fia is kézilabdázik. Rá kell jönnöm, hogy egyáltalán nem vagyok tipikus magyar férfi, mert nem érdekel, sőt, untat Bosszant minden aspektusa a kézilabda meccseknek. Ideértem a gumitalpú tornacipők idétlen csúszmákolását, a csicsergő hangjával a műanyag flaszteren, a rövid gatyából kilógó szőrös lábakat vádli középik húzott fehér zokniban, az idegesítő dudálást, tülkölést a nézőtéren, az óbégatást meg úgy az egészet. Végtelenül hiába valónak tartom, hogy életerős, normális, felnőtt férfi emberek ide-oda rohangásznak a két kapuk között egy felfújt bőrdarabbal. Az egésznek az égvilágon semmi értelme nincs. Ehhez képest sokan erre teszik fel az egész életüket, egészségüket, testi épségüket, de minimum az ifjúságokat, és még több, egyébként egészen értelmesnek, normálisnak tűnő ember nézi ezt a hiába a valóságot, iszonyatosan sok időt és energiát rááldozva, üvöltözve, kiabálva, óbégatva, a fejét fogva, a térdét csapkodva, a haját tépve, magából teljesen kikelve. Mint például Csabi. Mindezt 14 tornagatyán szőrös lábú szaladga miatt, másfél órán át, Érthetetlen számomra. Leginkább az, hogy nekem miért kell ezt a szart néznem. Miközben én momentán a labdát se látom. Biztos, hogy van? Hervasztó az egész. Ma három hónapja, hogy lecsuktak. Kb. ennyi idő kellett ahhoz, hogy nagyjából aklimatizálódjak, beletörődjek, kialakuljanak a rutinjaim. Egyre inkább önismereti kurzusnak fogom fel, Egyre jobban megismerem önmagam, főleg a két ősember tartotta a tükörben. Bár írtósokat köszönhetek nekik, kábé az életemet mentette meg ez a két csibész, mégis egyre szembetűnőbbek a különbségeink. Két durva, nyers, egyszerű, hangos, agresszív figura, akik mindent nagyon hangosan és direkten csinálnak. A fingásnak egyenesen éljeneznek. Az itt hatalmas büszkeség... Engem azonban halára idegesít. Náluk egyenesen a férfiasság csimbora szúja. Versenyt csinálnak belőle, és kockás füzetben strigulázzák egy hétig ki a bajnok. A büfögés, a szürcsölés, az orfújás, a kaffogás és minden egyéb naturális zaj náluk alap. Krákogás, slejmolás, a vécében a folyansz minden napos, illetve napi négyszeri. Undorító. Egyszerűen hány ingerem mond. tőle. Ma reggel Tibi úgy ásított, mint egy oroszlán. És amikor rámordultam, hogy ne üvölcs már bazd meg, láthatólag megsértődött. Csabi azonnal megvédte, durván rám förmedve, hogy ez nem üvöltés, hanem ásítás. Úgy látszik, hogy más fogalmaink vannak az üvöltésről, meg az ásításról. Ráadásul Csabi magában beszél, de hangosan. A felhívom anyámat. Megyek szarni, fel kell ívnom a fiamat, húgyaznom kell, iszok egy kávét, mint a enélkül baz meg nem lehetne tudni, látni, hogy mi a faszomat csinál. Neki ezt mindig be kell jelenteni előre, az orra alá motyogva halkan, hogy tudja. Ha bármilyen nőt meglát a tévében, azonnal demegbasznám, és kajánul vigyarok hozzá. Amúgy nem is tűnne fel mindez, hanem két és fél hónapja kéne néznem, és hallgatnom ezt az agyrémet. Így azonban kifejezetten igénybe vesz. Kicsinál ez a tuskóság, alpáriság, kivagyiság, hímsovinizmus, homofóbia és rasszizmus. Írtóra fárasztó ezt a sok szart hallgatni egész nap, ennyire töményen. Tibi ráadásul hangosan üvöltve beszél folyamatosan. Ez nála az alaptónus. Nem tud halkan beszélni képtelen rá. Csabi pedig károg. Filmnézés közben sincs szünet, híradók közben is mindig mindent kommentálniuk kell, semmit nem lehet se végignézni, se végighallgatni érdemben és csendben. Lehetetlensége. Egyfolytában megy a kibaszott, felesleges, értelmetlen, haszontalan pofázás. Leginkább bűnesetekről, idióta bűnözőkről, vamzerkodásokról, a BV-ben ülőkről, ki, mit, hogyan és miért csinált, hogy nem csinált. Mennyit kap, vagy nem kap, mikor megy haza, vagy nem megy haza. Valamilyen számomra teljesen érdektelen és ismeretlen faszkalap basszaszét minden hasznos percemet, órámat. Ha szólok, sértődés van és ellenállás. Így inkább tűrök, és hallgatom ezt a sok szart, szemetet egész nap. Hónapok óta. Talán erősebb leszek tőle, ha tűrök, ha bírom. Hisz, aki szenved, azt tanul, ahogy Ice Külosz mondta. Ez tartja bennem az erőt, a hitet és a felismerés, hogy én nem vagyok ilyen tajparaszt. Imádom a csendet, a nyugalmat, az értelmes, tartalmas beszélgetést, a kultúráltságot, a finomságot, az udvariasságot, az eleganciát, az előzékenységet, a műveltséget – az emberhez méltó, tiszta, normális viselkedést. Az ő tükrükben messze átlagon felüli érzékenységgel rendelkezem, mert minden egyes állatias, ösztönös, méről fakadó tűrhőségükkel szemben azonnal összerezdülök, és különös undor vesz rajtam erőt. Nem vagyok ide való. Nem bírom, ha a kajánba tüsszentenek, ha az arcomba köhögnek, ha a képenbe vagy kézmosás nélkül nyúlkálnak bele a kajámba. Tiszta és hiperérzékeny vagyok, és még büszke is rá. Nagyon jó ilyennek lenni. Kultúrlénynek, intelligensnek, kifinomultnak, még ha ezek itt a gyengeség, a lúzerség, a buziság szinonimái is. Ennyiben még hálás is lehetek ezeknek az élő tükröknek, mert általuk sokkal jobban megismerem önmagam. Január 22-e Tegnap azt mondta telefonon, hogy Jól Csi ma talán el tud jönni. Ezért fél tizenkettőkor megkérem Csabit, hogy nézzem már ki az ablakon, miközben épp nagy takarít, minden csurom víz és hipó. Ez az őre szortja, hetente tolja, kurvára érvezi, mert izeket mozoghat. Engem se zavar. Igen, állott valaki, mondja. Ugrok lefelé az ágyról, az emeletről. Szaladok az ablakhoz, de egy barna kabátos alakot látok, alig egy centiméter magasat, nem kéket, amilyet vártam. Hívom a tessómat. Igen, ő az, piros és kék lufi van nála. Nézem. Ó, tényleg, ott két apró lufi lenget, ez ő az. Úristen. Tibi, Csabi is izgatott, lelkes, együtt örülnek velem. Tibi még üvöltözik is kifelé a húscentis bukóra nyitható dupla rácsos ablakon, mint az állat. Jó! Csík! El se szabott persze, mert a cigányok folyamatosan üvöltöztek. Így üzengettek az ablakból, ezért betiltották. Itt kurvára nem lehet. Különben az egész intézmény másból sem állna reggeltől estig, mint üvöltözésből, és egy káosz lenne az egész. Úgyhogy amikor Tibi üvöltöznék kezd kifelé az ablakon, akkor egy kicsit megijedek, nehogy baj legyen belőle. De a két srác ugyanolyan izgatott lett, mint én. Ugyanúgy örülnek neki, hogy na, itt van végre az a nő, akiről beszélek neki két hónapja. Tesum még tartja a telefont, és mintha jól hangját hallanám benne messziről, ami persze szintén tilos. Ez nyilván a nyomozás befolyásolása. Tuti lehallgatnak. Ha rájönnek nagy a szar, nem bukhatunk le. Nem is ő az. Nézem közbe jól ahogy állott szegényke árván, messze egy is alakként. Integet majd negyed óra múlva már furra összefagyva ígéretéhez híven elengedi a két lufit, a pirosat és a kéket. Bár nem felénk szállnak, Mégis öröm és boldogság járja át a szívünket ettől a kis néhány percnyi találkozástól és a szabadságérzéstől. Nagy dolog ez. Nem is hinné az ember, milyen fontos tud lenni egy ekkora csekéség itt. Ahó. Oh. Napokra bearanyozza az időmet és a szívemet ez a találkozás.